Hej och välkomna till Missär Sverige ja, Vi är som Fox News, fast inte riktigt i alla fall Vi är helt enkelt kommentarer på politiska nyheter ja, Vi är väldigt tydliga med det också Det är inte nyheter där, utan det är bra kommentarer på nyheter Det är, precis, det är kommentarer på nyheter som har rapporterats i veckan Och kanske tidigare också, beroende på ja, Och vi känner när vi samlar in detta mm. material Detta det eminenta material precis. till er lyssnare som ni är. De, vi kan, vi kan typ räkna på två händer. Typ. Mm. Två är typ en hand. Så kan du se så har vi fått en ny logga på Facebook och eh, Twitter. Ja, just det. Stämmer inte på bloggen. Det, det är du som har skapat den lite. Ja, jag skapar lite. Jag tänkte att det skulle vara lite coolt. Precis. Med en liten mikrofon. Det är så här att det här är ett påskavsnitt. Det är ju påsk. Vi har en godiskål mellan oss. Det ja, vi vår lilla provisoriska bord med, som är gjorda av en pall och... Eh, en kartongs ett kartongslock Precis. som vi har klistrat på med Game Over-skyltar på från Reinfeldt som vi står Game Over liksom på ja. Så det är vårt det, egna bord Precis uh, Ja, vi, vi börjar väl, vi hoppar direkt in på uh, uh, vapen tänkte vi prata om lite Eh, uh, för vapen kan man aldrig få tråkiga av Nej, vi har pratat så mycket vapen på senaste tiden så att <laughs> Vapen är roligt Ja men det, jag såg eh, anledningen till att vi tog upp det här. Det, jag ville känna att vi behövde ta upp det här var att jag såg en tweet. Jag ser inte vem som tweet, men han tyckte att eh, vi skulle liberalisera vapenlagarna så att man kunde försvara sig mot våldsgängen. Och då tänkte jag, det lär ju göra saken mycket bättre. Tänkte jag. Ja. Eh, han vill alltså att man ska få lättare att få tag i vapen. Den här personen. Eh, det är roligt att han säger det typ dagen efter, han skriver det på Twitter typ samma dag eller dagen efter det har varit en liksom, skolskjutning i USA. Ja. Jag menar, alltså, att liberalisera en vapen eller det sätter ju mer vapen i vapen i händerna på kriminella och vapen i civila. Så det betyder ändå att de kriminella har mer vapen än de civila har ofta. Så att det, liksom, det blir liksom bara att alla har vapen och sen så, sen så bara har alla vapen och börjar skjuta istället. Det är där, jättebra. Tycker, det, det, det, det, inte, det är inte så här ultimataste lösningen kan jag tycka Nej mm. uh, Ja, det, det här är ju bara ett led Av, av vapen, vapenexporten Ska du... Den, är så tråkig. Den är så tråkig Vi pratade väl om det förra veckan Ja vi pratade om vapenexporten igen. Ja just uh, det jag vill också nämna om man, om man skulle ha så här liberal vapen Han vill säkert att man liksom För han menar ju då att man ska kunna ha det som självförsvar de här, Det är ja. det man ska ha vapen till För vad ska man annars ha ett vapen till det, det han menar Under medvetet Eller inte under medvetet men det han är egentligen Kontentan av det han menar ju att de försöker Försvara sig mot invandring Främst antagligen ja. Det här var ju då en nazist som skrev där om, yep. Och då ser man ju den här vapen, de här vapenlagarna i USA till exempel, där det var en vakt som sköt ihjäl en... Ja, det var i Florida. Det var en, en, en här frivillig vakt som sköt ihjäl en, en 17-årig pojke som var på väg hem från affären för att han hade typ huva på sig och, han, och då tyckte den här, den här pojken som blev skjuten var svart och mannen som sköt honom var vit, frivillig vakt. Och, och han påstod att det var självförsvar... Men det visade sig att han Han, ja, han. han påstod att han, hade knä, att han hade fått knäckt näsa mm, Men det visade sig att han inte hade en knäckt näsa han Nej, ljugit. inte i i alla fall filmen När han blev från polishuset När han, när han blev intagen till resten Men eh, i Florida har de också en väldigt konstig lag Att eh, du i in princip inte kan bli åtalad Om du bara hänvisar till att det var självförsvar Utan någon form av prövning I mm, Speciellt om du är vit ja. Det är det nog lite svårare om du är svart ja. Och sen så kan vi ju prata om den här skogskjutningen Där i, I, I veckan i, i Kalifornien, Kalifornien var det var. Ja, Det var en ju på en kristen koreansk skola för mig Ja, han satt väl i lektion Han såg, satt väl på lektionen så när jag plötsligt vitt under lektionen Så gick, ställde sig upp och började skjuta lite Jag har för mig att jag läste att målet var en, en, en lärare Ja, det var en lärare som Han lyckades döda sju till åtta personer Som var mellan 20 och 40 år På den här lektionen Det var, det var en, ett college Ja och det, det kan man ju dra vidare med de här vapenlagen. alltså vem som helst ska ju få tag i vapen så att om det är någon jävla instabil människa som får tag i vapen så händer ju sådär. Det händer ju ja, samma precis. sak i Finland liksom. Ja, där har de väldigt liberala vapenlagar. Mm. nu har ju nu har ju förstått... Det här att de har, har ju också varit massa De har ju förstått nu att det är inte bra att ha så liberala vapenlagar så att eh, därför har man ju på att lagstiffa bort den liberaliseringen. ja. ja man måste i alla fall minst ha någon slags certifikat kan man tycka för att ta ett givärd liksom det, det, det var, alltså jag har för mig att det var en skolskjutning eller någon sån här, i Finland också för bara några veckor sedan, men jag kan ha fel jag har inte kollat upp det faktiskt så noga ja men, när vi pratar om skola så får vi faktiskt in oss på nästa punkt vi har, och det handlar om friskolor, vi hittat en, en tidnings artikel här från Aftonbladet den eminenta tidningen Emmanenta, det var i måndags den skrevs Ja, det, det går helt enkelt ut på att en för detta rektor på en skola mm. eh, varnar om den här skolan eh, det är alltså en friskola inte bara det att det är en friskola den, är den värsta formen av friskola dessutom det är en, en friskyrklig friskola eh, den ägs av en kristen sekt som heter Plymouth bröderna va? nej pl jo Plymouth play, Plymouth bröderna Och, eh, de de slutade, Playmoth-bröden är en Den grundades tror jag, på 1800-talet Och man ska liksom leva väldigt bohemiskt eh, Och ni vet Kvinnorna ska bara vara i huset Och männen ska arbeta med typ ja, De får inte prata med folk som inte är, är Vet det, i princip Är med i sekten mm. och, och det är väldigt strikt, strikt Och eh, På 50-talet slutar de ta in nya medlemmar Så att alla Medlemmar i sekten gifter sig med varandra Och typ i princip det, ja, Det blir ju inte i, i längden det. Alla, alla, alla på den här skolan är var kusiner med varandra. Stod det? Ja, just det. Nu vet jag inte jag hur många som går på den här skolan, men det, kan väl ändå, det måste ju ändå vara ganska många, för det ska vara en skola liksom. Ja, det är väl en del. Det, står, det framgår inte riktigt i artikeln. Och Nej. det stod i här artikeln också att de rev ju ut sidor ur kurslitteraturen för att de ansåg att det inte var... Det var inte lämpligt att lära barnen de här, eh, den här de här ämnena. Det handlar väl, det var väl sexualkunskap och så. säkert var det var säkert mycket biologi och alltså hur världen fungerar. Eh, säkert skapelse teorier och, och, och, och, och, och sånt. Ja, man och, ska lära sig. Så, så man ska ju faktiskt få en, en, en vetenskaplig stor i lärarplan man ska få en vetenskaplig. Ja just det, man ska, alltså man ska inte grunda kunskapen på kristna Nej, däremot så står det också Det är ju faktiskt en del av religionskunskapen Att du ska få lära dig om alla de stora världsreligionerna ja, precis Och sen kanske några av de farliga sekterna också Så man vet hur man ska hålla sig borta från Precis, precis <laughs> Nej men eh, det var ju roligt Flame of Brothers skulle man kunna ta upp och berätta för folk Nu tar ju inte Flame of in in nya medlemmar Så därför finns ju världens som typ Livets ord Ja, livets ord eller, eller, yes. eller, eller Anteologerna Sanktologen är ju sjuk i huvudet. Ja, eh, ja precis. Sanktologen är sjuk i huvudet helt enkelt. Jag tänker ja, inte, inte gå in mer på dem för då skulle Nej. man kunna prata i timmar. Ja, och... Men, eh, de här... Nej, eh, äh, skitsamma. Ja. Nej, så då... Vi kan lämna det där, tror jag. Eh, vi, jag fick en tidning här i lördags. Jag bor i Täby så då får jag, fick jag en tidning som heter Nya Täby aktuellt. Och ni kanske du, gissar du, rätt Då kan, du, du kan, du hör du till alltså så eh, Täby Aktuell så de är blå bokstäver Och eh, nya kan... så lite med orange bokstäver ja, Ni kan tänka er typsnittet på de här ä, Olika bokstäver ja. på nya ja. och så på Ett annat typsnitt på Täby Då kan ni tänka er vilka som har Släppt den här eh, dyrningen Och det, det är det ju bara... såklart Moderaterna Som har gjort det Ja och den är på fyra sidor bara, väldigt slöseri på naturresurser kan man ju tycka ja, Och papper ja, För att sprida propaganda till täbyborna som ändå röstar på Moderaterna liksom. mm. Ja. Eh, det, står lite, det står väldigt roliga grejer om att eh, skattefördelningspolitik eh, eh, systemet är dåligt för täby Då får man betala mer skatt vilket är väldigt ganska logiskt det, det För du tjänar bra. mer pengar, då betalar du väl mer skatt ändå menar jag. Men vad ja, kan... eh, var det här, det stod också att eh, Stark ekonomiskt resultat 2011 eh, Sedan 2002 har kommunen kunnat presentera överskott Och, och resultatet för 2011 blev 59 mkr Mil Miljoner kronor helt enkelt Ja, miljoner kronor mm. Är alltså överskott. Och det är ju inte så konstigt för de har inga utgifter överhuvudtaget. De, ut de har sålt ut varenda skola, alla skolor är i princip friskolor förutom Alltså de betalar ju ändå som friskolorna, men de har ju sålt allting och de lägger ju ner där. Mm. Precis de, de gör allt liksom, de ju, för att För första får de ju en engångsintäkt på att sälja saker till underpris för övrigt? Ja, till underpris till typ folk i styrelsen i Moderaterna eller liknande. Och sen, så, och sen så har de ju knappast några utgifter, sen har de ju låga skatter, så de får in pengar, men de får ju liksom in... Ja, de lägger ju inte pengarna på någonting. De som går i gymnasiet får inte ens gratis skollunch nej i skolan. Man kan ju tycka att om man har 59 miljoner kronor i överskott kan väl ändå barnen få, som går i gymnasiet få liksom äta, gratis. äta gratis mat Nej men nej då. det ska vi inte göra Men sen hade vi här då, Tydligen sa att här vi Moderat har fått en ny ordförande Och då kommer den här frågan Det är en liten frågespalt här Och så kommer en fråga, varför är du moderat? Och här, är eh, här ja, du, du kan ju berätta vad hon heter Hon, hon heter, uh, Anna heter Anna Anna heter, Gustafsson heter hon Och 35 år och bor i gamla Hägenäs Typ här omkring då det Här där vi sitter, in the hood, in the hood. Hon kanske bor granne med dig Hon kanske bor i det här huset Åh jävlar Åh oh, jävlar Nej ja. men och så stod, fick hon frågan Varför är du moderat för? Då sa hon, jag vet det, fan Nej hon skrev, därför jag tror på varje människas Inneboende, styrka och att Möjligheten att kunna välja Gör människan självständig mm. Det där är ett typiskt Moderat äh, argument Valfrihet, det är det viktigaste som finns Det ska vi uppnå till varje pris jag tror att alla människor kan utvecklas självständigt. Även om de bor i slummen och inte har något jobb och inte får någon utbildning och inte får någon sjukvård så dör de. Men de har ändå haft ett val. De är självständiga som fan. Nej, det gör de inte alls. Äh, jag... alltså man blir inte särskilt självständig om man är beroende av, av, av staten. Nej. Alltså om man, eller inte om man är beroende av staten, men om man är beroende av att liksom... Eller om man inte har något jobb. Och du, du får ingen liksom hjälp av staten. Mm. Att, att ta upp det i din visär liksom. Då, hur, hur kan det räknas Som självständigt, jag förstår inte Eller Och visst, det kommer väl folk Som har haft det jävligt dåligt Som faktiskt har klarat sig upp Men det är, det är inte alla som gör det Det är långt ifrån alla som gör det liksom. Mm. Så jag menar, det där är ju så jävla Skitsnack Enligt mig faktiskt Ja, verkligen, det är tråkigt Om man ser sånt, vi får ju se om vi får den här tidningen näst, I den här veckan det ska ja, bli ja, Frå frågan är ju ifall det är en veckotidning som moderaterna delar ut, eller i alla fall en månadstidning. Nej, frågan. Nej, frågan. De har ju pengar. De har ju 59 miljoner. Ja, Men de är rådda att tycker ut lite, lite, lite papper och så vidare. Ja, ja. ja, det har de då med. Slösa lite på pengarna. Men eh, vi kanske kan lämna det där och gå över till eh, våra tweets. Eller de andra mm. tweets. Vi bara kan... sitter och alla tweets Vi läser <skratt> vad folk har tweetat om. Ja, och då börjar vi med Allians vid Sverige De har skrivit väldigt roliga saker Vi tycker ju om dem för övrigt Så misstro inte oss när vi tar från dem Vi tar inte Nej. bara för det vi hatar Vi tar ju också för det vi gillar Precis, de när folk skriver bra saker Så tar vi upp det också, men det händer sällan Det händer sällan, och det är ju oftast Bara Allians vid Sverige som skriver bra saker Ja, ja precis ja. ja, det är schysst Nej eh, eh, Här Allianskt i Sverige, Sverige skrev att eh, Reinfeldt förnekar massa Det har han gjort ett tag nu. Men nu på senare tid har han börjat erkänna den. så att Jag vet inte, han börjar förstå nu att han kan inte förneka längre och då kanske han alltså det stod inte i där. Men <laughs> eh, här står det bara att han förnekar. Nu står det på, på rubriken. Helt enkelt, Reinfeldt förnekar massa ja, så, skylla, så säger han att när eh, han säger att, eh, att arbetslösheten var större 2006, eller innan 2006, när de var oppos oppositionsparti. Och vilket inte stämmer, för att arbetslösheten är mycket, mycket större idag än vad den var för åtta år sedan. Och speciellt för unga. Ja. Men unga är ju unga inga som Fredrik Reinfeldt bryr sig om, för de om det typ skulle vara ens egna barn. Ja. Jag såg någon annan som hade skrivit om Spanien. Där okay. där det borgar... Det är väldigt hög politik där. Ja. Där är 50% av alla ungdomar som är arbetslösa. Okej. Okay. Visar ju liksom lite grann hur, hur effektiva eh, borgarnas politik är egentligen. Och sen så... Han Reinfeldt har ju har haft en kanonveckar som för att han har sågat sina medhjälpars förslag om sänkta löner. Vilket har gjort till. att Allianskamrater! Som har gjort till att eh, alliansen har splitt, börjat splittras ännu mer. Han ja, var ju, precis. Att, för bakgrunden är väl helt enkelt att Centerpartiet och Folkpartiet tycker att man ska arbeta löner. Eller alltså sänka, vet inte, ingångslönerna för unga. unga. För att det, ska, det skulle på så sätt ge. Eh, Ge mer jobb och eh, där säger Ragnfeldt en jättebra bra sak han säger att eh, Han säger att eh, Att sänka Lönen inte skulle Hjälpa i sig eh, Det var någon annan som sa också att Eftersom det här med Det var någon annan som sa, jag tror Jag vet inte riktigt vem det var men det var någon som skrev, sa att eh, det, vore, det är ju väldigt konstigt att de vill göra någon form av sånt med tanke på att sänkt arbetsgivaravgift inte funkat och jobbskattavdrag inte funkat alls. Och så vill de ändå försöka sänka löner. Det är nog inte Limefels som skrev det. Så att jag... Nej. Uh, precis. Det tror inte jag heller. Ja, ska vi se. Uh, här. Det står här lite också hur mycket den här, hur mycket den här arbetsgivaravgiften har kostat i Sverige. Och den har kostat... Uh, på de här åren. Det är de inför för typ 4, 3, 2 år sedan någonting. Eh, och det är ju för då. Man, alltså man har sänkt arbetsgivaravgiften för människor under 26. Och det har inte gett något. No, det har inte gett så mycket mer jobb. Den har, de har nästan inte gett, all, gett några jobb alls. Eh, men det har kostat på, det har kostat ungefär 50 miljarder kronor detta. Denna nedskärning på arbetsgivten. Eh, och så har det inte funkat, så det är helt onödigt. Och i veckan så var det Volvo som gick ut, eller industriföretagen gick ut och sa att vi vill ju ha, vi vill ju ha arbetskraft, men ungdomar, ungdomarna är inte tillräckligt utbildade, så att vi vill ju ha utbildade ungdomar som kan jobba, för i Precis. så fall får de ju jobb. Ja. Alltså alla som lyssnar här, utbilda er. Då kan man lägger, på Volvo Om vi säger att vi lägger de här 50 miljoner kro, miljarder kronorna På utbildning istället Så hade det varit mycket bättre Ja, du menar om Täby skulle göra det Ja, ja. Och sen, gör Det, det, var, det var miljarder, Täby inte i den ligan Alltså överhuvudtaget ja, Okej, okay, okay. jag, jag tror du pratar om De här miljonerna alltså. Nej, det är 50 miljo, miljarder kronor okay. ja, men, det... ja, för alltså. Ja. ja, men precis Lägg dem på utbildning Ja, det är det, Ge unga det, jobb. Det är det som efterfrågas i alla fall. ja Det var något om Elias som du hade någon tweet om också. Hade Just jag det. Eh, som ni vet, kanske har hört, så vi sitter ju två stycken eh, filansk journalister i, eh, Etiopien ja. fängslade för att de har gjort sitt jobb. För att de var med typ. De, de skulle Intervjua eller vad det var. de skulle. Nej, de var med någon gerilla trupp där som ju tydligen inte Etiopiens regering tycker om. Nej. Och. Eh, Carl Bildt. Och som alla vet så skulle de vet du, undersöka området där Lundin Oil borrar olja Carl Bildt äger, sitter typ i styrelsen för Lundin Oil och som är vår eh, utrikesminister Precis, har han har inte gjort ett skit för att få hem de här För att han tycker det är jättebra att han sitter där helt enkelt Nej, för att eh, Jan Eliasson som är från S Han är ju tidigare utrikesminister och ordförande i FNs generalförsamling Och nu, just nu är han vice generalsekreterare för FN det uh, är näst, ju, näst högsta poster han, ha ha han har ju erbjudit sin hjälp till Carl Men Carl Wilk har inte svarat uh, Och sen på, på någon vecka sedan i, I ekan här Så, mött så möttes biståndsministern Gunilla Karlsson Med Liliasson och de tog inte, Hon tog inte heller upp den här Situationen om de var frilansjournalisterna Och kan man tycka det är konstigt med tanke på att Janne Liliasson har ju Har, har gjort väldigt mycket han är, kan sin sak han, är, han, är, han kan sin sak och Han är, han är liksom han är känd För att han är Att vara en bra En bra diplomat En bra medlare Precis. Och eh, det sägs också Enligt eh, tidningen Journalisten Så känner han dessutom eh, Ett Opens premiärminister Personligen Så att det här är ju Alltså, för om man vill ha ut de här svenskarna ur Etiopien så hade man ju kunnat bara säga till Jan-Eliesson och fråga om be honom att fixa det. Så hade mm. det säkert gått. precis. Och, men Carl Bildt vill ju inte det. För, han vill ju för det första så vill inte han det för att de gräver i hans affärer. som mm. För övrigt, jättemånga andra moderater också har aktier i Lenin Oil. Yes. Och, och för andra så vill det väl inte moderaterna behöva visa att de behöver hjälp av Socialdemokrat. På tal om Galbilt också såg jag i Expressen i förrgår tror jag där ryktades om att han eh, kanske skulle avgå innan valet 2014. Eh, det är som sagt ett rykte så man ska nog inte tro på allting. Men man tror ju också att det här är ett sätt att försöka få bort eh, ljuset från de här nya eh, ministrarna som ska tillkomma som eh, ska ersätta bland annat eh, vad var det? Det var någonting att Ja, vi ska ju för första få en ny försvarsminister Ja Det är spännande um. uh. Ja de ska, han, skulle, han skulle ta ljuset från någonting i alla fall För att mm. det var någonting De skulle, de skulle byta Då skulle ju finnas försvarsministern tror jag Och då skulle, då skulle man Då skulle det bli lite så här: hush husch Och lite i mörkret Så att det inte skulle hända så mycket Skulle inte få så mycket kritik för det Eller någonting jag Och då går, det där, då går Carl Bildt ut med det här I alla fall och säga att han kanske avgår innan 2014. Man kan ju alltid hoppas i alla fall. Ja. Det, det hoppas jag på. Ja, jag med. Slipper vi den där. Ja, skönt. Det har, varit... eh, det har kommit upp en ny hashtag på Twitter också på senaste tiden. Som har lanserats av Centerpartiet va? Ja, SUF. Eller de, Precis, de, de, de, de, de vägrar erkänna till dem. Men det är de som håller på med den där, den där Precis. kampanjen förut. Och det är lite ironiskt med tanke på att ungdomar är ju de som får mest på vad vara med i facket. Mm. Precis. Den här hashtaggen heter ju Facket suger. Fackfacket. Eh, eh, precis. Center, Centerpartiets ungdomsförbund hade tidigare en kampanj som hette facket forever. Mm. Och eh, nu ska vi ta fram tweets här. Eh, precis. Facket suger och uh, tycker de. Det de, de är ju som sagt konstigt För att facket hjälper framförallt Unga som vill ha, ha liksom hjälp med Som blir utnyttjade Av arbetsgivare Precis, jag tror vi pratade om det förra veckan Också om uh, att folk blir utnyttjade Av arbetsgivare Ja men jag tycker alltså alltså, Sufi är ett av de ungdomsförbunden Politiska ungdomsförbunden som det går faktiskt Sämt sämst för mm. Och det är ju bra uh, Typ efter uh, KVU antagligen Ja. Och, och så går de, ut med, en, de går ut med en kampanj Som inte ens är mot något politiskt parti Utan de är mot facket mm, Precis, en organisation som hjälper människor Ja, som de egentligen själva skulle kunna vara med i Men eftersom de, är, de antagligen bli drömmer om att bli Egenföretagare, som alla andra centerpartister Ja, så känner de att nej, facket är inte bra Samtidigt finns det många äh, saker med egenföretagare äh, som är liksom, äh, när man är enmansföretag så, så, så kan man äh, liksom, bli tvungen att betala jättemycket skatt. Och så kanske man inte tjänar så mycket så kan det vara väldigt dåligt att ha enmansföretag. För man måste betala liksom, arbetsgivaravgift även fast man inte har några äh, liksom, anställda för att man är enmansföretag. Jag gillar för övrigt att Sufs äh, Twitter har mer, följer mer än, har mer, än följare. Det är ju för roligt. Det är ingen som gillar dem. riktigt ingen som vill höra riktigt veta av dem. Nej, det blir lite som kärnavfall inte, som inte någon riktigt vill ha. Som bara ja. skickas mellan olika länder. Nej, eller ska man ju bara gräva ner i marken? Där kommer ingen hitta dem. Nej, det, det skulle ju vara bra. Vi kan ju bygga någon form av... Det skulle inte alls vara bra. Nej, det skulle förpesta vår mark i och för sig. Ja, om man gräver ner... Det, det är det som är planen med kärnkraft, kär, kärnavfall. Om man ska gräva ner det... 200 meter, typ. Ner. Jag tyckte det var bra att gräva ner i surf, alltså. ja, Men det var, det var några kilometer ner i, vet du, i jorden, skulle man gräva ner. I så här berg, urberget. Eh, men... Det är 200 000 år för, för, för, för, för vet du, det där fallit att, att, att liksom inte vara radioaktivt längre. Ja, tiden. tiden 200 000 år. Om 200 000 år, kommer mänskligheten ens finnas då? Kommer det vara något annat? Att det? Hur, ska, hur ska de veta att det där... Du, tänk om de grävde sig ner. så kommer de och flyttar rum och bara, Man, kolla här, det är en fin bild. På, äh, det, det ser, jag vet inte vad det är. Och, det, och så är det en sån här bild på liksom, farligt kärn. Ja. Liksom. De har kanske ingen aning. Det kanske, är helt, det här kanske betyder att det, det är en grön äng bakom kanske det betyder på det. Eller alltså. hur? Det så här bara, åh. Vi har ingen aning, det är helt jävla fackat i huvudet att ha, att ha den där ja. ja, för fan eh, Sen så såg jag nu alldeles nyss att eh, man, har gjort no man har gjort en undersökning nu som visar att eh, Socialdemokraternas eh, partiledare Stefan Löfven har fått eh, rekordhögt eh, förtroende eh, Sedan, eller S han är den eh, S-ledaren som har fått eh, för, för högst eh, förtroende sedan Göran Perssons eh, glömstid de har fått det? 50% av 50% förtroende. Det Och det är inte långt ifrån Reinfeldts... Reinfeldt har alltså 58 eller 53, kommer jag, tror jag. Så nu, de, de, de är nära varandra nu. Mm, vi ska nog börja runda av uh, den här podcast-sändningen nu. Och tyvärr hade vi ingen... En en vi får ställa frågor till oss Va vi, vi, kan, vi kan hälsa till Kina För vi har en lyssnare som sitter i mm. Kina Vi har en lyssnare i Kina har vi hört Så vi, hälsar, vi hälsar till dig Alex Och hoppas att du har det bra i Kina Precis. Så hoppas vi att du lyssnar Nästa gång Precis. Och som jag Tror jag sa förra gången också Sprid Berätta för dina vänner om den här podcasten är fantastisk Och ni kan... Hur dålig den är Berätta bara att folk ska lyssna Ni kan också gola till oss om ni hittar några orättvisor Precis. bland äh, borgarnas politik Och ni kan hitta oss på äh, äh, På Misär Sverige Våran mm. äh, Grupp på Facebook då, Våran äh, Facebook-sida Misär eller på våran twitter Missar Sverige. Misr, Sverige Och ni kan eh, maila oss på eh, misär.sverige.info. Inte, inte misar. Missar ja. Inte är. Ja. Misar.sverige.info. at gmail.com. Precis. Google Mail, där är och Tack och hej. Tack och hej.